Третій. У селі Бесіна, в розташуванні загону, затримано громадянина Янкова, родом із Рави Руської, під час допиту показав. Бесіна – велике село у Бескидах, по кряжистому хребту, вкритому рідкими деревами. До самої долини спускаються, як овече отара, білі хатинки гуралів. Козловська валька, що могла так сумно закінчитись для групи голос, послужила нам суворим попередженням. У Бесіну, куди ми втомлені тяжким переходом прийшли опівночі, я розмістив загін у кількох хатах на околиці села, поближче до гірського узлісся. Виставив заставу з наказом усіх підозрілих затримувати. За годину прибіг Метик. Доповідає, якийсь чоловік вимагає зустрічі із командиром. Незабаром затриманий у супроводі Андрія Жениха. Уже стояв переді мною. Продовгувати обличчя. Уздовж лівої щоки глибокий шрам. Маленькі чіпкі оченята так і прикипіли до мене. Мовчки розглядаємо один одного. У Янкова так назвав себе затриманий. Табірні черевики на дерев'яних колодках, старенький піджачок з чужого плеча. На запитанні відповідає охоче і докладно. Родом справді із Рави Руської. України. Колись батракував на панському фільварку, а після виз'єднання західних земель з Радянською Україною став обробляти свою земельку. У 41-му відступав на схід з Червоною армією. Під Харковом потрапив в оточення, а там полон, табір. Де тільки не побував, Набрався стільки лиха, що досконно пам'ятатиме. У Бесіній вже з місяць. Тут його кожна собака знає. Запрошую Війта. То наш перевірений чоловік. Підтверджує все чистісінька правда. У Бесіну Янків прийшов увесь побитий, хворий, знесилений. Одна вдовичка його прихистила. Як тільки видужав, став допомагати жінці по господарству. До роботи би Мужик, наче справний, все допитувався, як йому до партизанів потрапити. «Янків і собі. Беріть до загону, товаришу командир У мене із швабами давні рахунки. Що робити?» Павлов в одній із радіограм попереджав нових бійців приймати у виняткових випадках. А що коли Янків каже правду? Може він і є той самий виняток? Викликав Абдулу. Ось тобі шеф-поваре-помічник замість Курта Пеккеля, тимчасовий, до першого бою. Янків зрадів. Став дякувати. Та не минулої години, дивлюсь. Семен Ростопшин щойно повернувся з розвідки. По обличчю видно чимось стурбований. Товаришу капітан, що за персона вештається біля кухні? Наче, кажу, наш стабор Хоче Хочу вступити до загону. «Щось мені, товаришу капітан, це поповнення не подобається. І, повірте, не без підстав. Дозвольте погуманю з ним у вашій присутності». Абдула зі твоїм нехитрим господарством розташувався через вулицю. На дворі мило. Колючий сніг обпікав обличчя. Тривога розтопшена передалась і мені. Янкова ми застали за роботою, чистив картоплю. Ростопшин підійшов до нього. З хвилину придивлявся, щось пригадуючи.